pamë pasë të gjitha falënderimet mirënjohjet më të mira janë vetëm për Zotin ton Allahun xhellal xjalaluhu por së ndajti mshira të mirat beqatit lëvdatat mbi më të mirën e njerëzimit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me shokët e tij besnikë dhe të ndarshëm me grahat e tij të pastra me familjen e tij të beqeshme e të gjithë muslimanët që të, të, të, të, të ndjekin Dhe pasojt rrugën e Muhammedi sallallahu aleyhi sallem Me të mira dheri në ditën e fundit të kësaj bote Të ndëruar, të praneshëm të ndëruar gjëmatli Me lejën e Zotë i Gjëllë Gjëllalu Dhe të vazhdojmë në jeqkrimi në Muhammedi sallallahu aleyhi sallem Jeqkrim i veçant Jeqkrim dhe biografi e bujshme E bukur Tërhejtëse Porosi Përësi të mëlloja në vetë vete e kështë mëralë dhe gjithë kjo e bënë edhe më të dashër të besimtari historinë e Muhammedit sallallahu aleyhi vësëlle Natër shumë se kjo histori s'ka mundësit përfshijet në këtë ligërata por se me lejnë e Zoti Gjelle Gjelle luhu dobit të cilat kemi mundësimi shkoqit nga nxarjet më të rëndësishme nga kjo histori do të mundohemi që t'inë zherëmi dhe pastaj duke lu të zotin dënë gjëlejë që të manifestojmë nga të porosinë e jetët të në jetët tona. Të ndëruar, gjëmatli, përfunduam për pak para arritjes e pengamberi se se lëm në medine. Dhe gjatë këti u thimin ndodhën në disa nëxarje, nëxarje të cilat ndoshtë të edhe nuk i përmendëm të gjithën nga se ka detalët të cilat i kanë përmend djetarët në librat e historisë prejnë meke në Në Medine Por sa ato kryesorot janë këto Dalja pengamberi së zëllëm Nga shtëpia e Bubekrit Por ga ditja dhe mobilizimi I familjes e Bubekrit Qëndrimit trinet Në shpelen thaur Që ta defokuson Pengamberi së zëllëm Vëmendjen e kurejshve Dhe të i humbi në shpresën Nga pengamberi së zëllëm Dhe ajtu thton pastaj i rehatshëm Pastaj Pastaj del për ingamberi së se sellem dhe uthton, del për ingamberi a.s. dhe rukton për në Medine, dhe rrugës ka disa përrejnjarjeve, për e tyre është kujdesje bubekrit i, i veçan për për për ingamberi së se sellem, shërbimi i veçan, që i shkonde për për mësëllem se para, pas, që mështatëmton diqka, tja siguron për për ingamberi së se sellem, edhe kur kish nevoj me pushuhe, edhe kur kish nevoj me, me ushqyhe, E kishtë e dërtë Ebu Bekri radiallahu anë Pas thaj takimi me disa prej atyre njëzve rrugës Sikur bariju të cilën e takuan me disa dele A i tha, ja Rasulullah pasi u bëndë që është pengamber Tha dëshiroj me mdjek tyje I tha pengamberi se selëm jo Nga se tash nuk është situata Por me mdjek për tharuje islamin Kër të bana i fort dhe ku qkojnë medine Dhe dvin lajmët që si jamboj i fort Më vjen atje Më vjen atje Pastaj ndodhe dhe një Provokim prej një njëriju I cili quat sura kabnu melik E ki njëri pastaj është basa habe I pengamberit sallallahu aleyhi sallem Porse dëgjonë se një dë qindejve Për kokën e pengamberit sallallahu aleyhi sallem Kushe siel Vrapon me kalin e tina Ndodhe ajo qka e përmendëm Në, në ligjera dhe ajo është se I rrëtullu kali nuk e dëgjonëte Pra kishtë dhe disa dhe pengesave dhe u futshin kom te kalit në në dhë. Pastaj ai e përdor thallin e vet, zotin e vet, e vet, a më shku pasa pa mos më shku, i dal mës më shku pa ai, prapse prap shkon dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam lutet kundër atij, thotë o Zot, na ndihmo kundërtina. Pastaj e dëgjon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam duke lexuar Kur'an dhe i thotë ja rasulullah, fat çështja asht e krira e kuptova se s'kam mundsi me ndjek, thot por çat duajën shkavon e kundër mua bane për muhe pra qishka e kunder shëndroje për muhe dhe lutit për nga beris e sellem që e, Allahu Gjellegjelluhu -Gjell ta fordizan me fejnë e Zotit Gjellegjelluhu dhe suraka i thot ma shkuj për nga beris e sellem një dokument se kur të këthej është s'kemi më nguc pra s'kemi më sankcionu por ketë, a i deshti me vra për nga beris e sellem me mbyt ti fitoj e 100 dhe dhe Dhe i thaja Rasulallah, shkruje, a i shte i bindër mod që ki ka më ardhë, i fuqishën. Ta shkruja Rasulallah, i tha për nga mberi së sëllem Amir ibn Fuherës, ati robi që ka e kishte lirue, tha, shkryja, se kam e bu Bekri i tha shkruja, se ka me qenë i sigurët dhe rukëton për nga mberi së sëllem, pasaj takot edhe me disa prej njerëzve rrugës, prej disa nomadëve, sigur që i shte e bu Ma'bet edhe ëmë Ma'bet, dhe afrohët gati për nga mberi së sëllem, afer medinis. Pak para se më mri në Medine të sotëshme edhe pse në historin nuk logaritët që qëndrimi parë dhe e, ndalje e parë e pengamberi se zemë ka qenë Medine Po të ta shofëm në qëndër në gjami u ka ndalë pengamberi alej salatu u eselam Pak para se më mri e takon Zubejrim në awamin edhe Talha i bën Ubejdillah Te ishin disa abe dhe se ju kujtohet dhe kam ranu islamin herat Kishin shku në trekti për, për punët e veta Dhe kjo argumento në të një qka tjetër Se pengamberi së sellem Qfar kriza po kalon Qfar telashe po kalon Po e porzojnë prej vendit vet E të dikush po banë trekti Kjo qka do në gupton Se pengamberi së sellem Nuk i ndalë të punët e natyrshme Apo Mjë thonë se sahabeve Shire, unë jam shumë telashe Shumë kam problem Lenin ju kitë punë që ka i kini Kretë të rekti që ka i kini Se unë jam nëzor Në almi Qdo ditë mendojmë që ka me vo Jo Andaj i takoj Talëhan edhe Zubejri bëni avamin Ata ishin të u këthi prej Prej shahomit Dhe me veti kishin Artikuj Prej artikove që ka i kishin Kishin edhe petka Dhe jadhurun petka Të reja për nga mberit Sallallahu aleyhi wasallam, Dhe ata u këthin me eke që ti morën edhe pasurit që ka i kishin meke pas ta ju këthinë në, në Medine pra jeta me gjithë vështirësi që ka i kish ishte edhe kjo pjesa e normalës pra ata bënin të rëkti nuk i ndajt dhe për nga mberi se sellem shkodin e për punë të juve kryin një punë të juve vazhdo në jetën normale dhe kjo është mësimi madhë për neve që na kur kena të lashe e kur kena probleme apo edhe që është tja fetare Kë nuk nërkuptonë që njërës t'izolohen, blokohen, qamevana, vazhdo në jetën, jetoj jetën, por se daje një pjesë, daje një pjesë nga kohajote për pjesëmarjen në dimën e fese zodi Gjelle, Gjelle, Gjelle anju. Dhe afrohet pengamberi sallallahu aleyhi sallem, afrë medinës dikon 3 km gjysëm prej gjami sësh, ku është sot gjamia pengamberi sallallahu aleyhi sallem. Në atë kohë të ndërruar gjë më të li me dinë e logarit, vetëm ajo pjesa e gjamiës ku është sot me ato me ato zgjërimet e sotëshme ajo logarit me dinë ajo kon, medine. Sot medine është më e konë jetë rip me dinëja sot me dinë është me madhe shumë me madhe dhe gjamiëa vendi ku është ndalë për nga më beri sëzëllem quëtë kube dhe ka ndërtu për nga më beri aty gjamin e nësadët e dishin se për njësëram u ka nisë dhe kur e paramendun se është afër me mri dilëqin e pritshin më një lugin atje pak më nalë një koder mos po del për njësëram sallallahu aleyhi sallem por se u vanu jo edith sallem, i banu një disa lëvizje jëtë zakonshme dhe u vanu aleyhi sallatu u e sallam dhe për njësëram ndalimin e parë në Medinën e sotshme e tatishmit ish të tjesh, tishtë, jashtë Medinës në të kaluara u ndal në në një vend ku sot është xhamia Quba këtu u ndal pejgamberi sallallahu alajhi wasallam te Bani Auf dha qëndroi pejgamberi alayhisallatu wassalam prej ditës han deri në ditën e ejtë apo të premten mëngjes dhe vazdoi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për mëshkuar tek xhamia e sotshme Qosht e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allahu jalla jalaluhu izbriti disa jete për këtë xhami, izbriti disa jete të cilin Allahu jalla jalaluhu e çuiti xhamia e cila është ndërtuar mbi takollok mbi devçmorin. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e lavdroi shumë këtë xhami dhe tha pejgamberi alayhi salatu wassalam se falja e dy recateve pas pastrimit duhur dhe të përshtatshëm që është duhet më pastrua dhe më vajo recate në kët xhami është sigur më bëjë një një umre është sigur më bëjë një një umre do të çndroj pejgamberi sallallam në në kët xhami har pasere kush kisht mundsi pra 3 kilometra aqjis por atë arrish pat një një siklet më i madh Këse dikush gamë, dikush s'kish mjetë për në uthtuë Dhe kush kish mundësime vizitu për nga më verë i sëllem E vizitojke Shkojke të për nga më verë i salatu Veselam Gjithashtu Allahu Gjellë Gjellë Rrugës I zbriti disa jete Kuj i lafdroj e migrusit Muhaggjirat Atësët e kshin lanë vendin e vetë Dhe i lafdroj Allahu Gjellë Gjellë Atësët ishin duke i prit Pra keni parasysh Ishte pritje me emocionët ma të mloja në ftyrë tokës ska emocion dhe ndjenjë ma të ma dhe ma solemnitet se sa ardhja për nga mberi se se lem me dine kishtë ndryshu këtë istoria prej këtu orëtullu e krejt nga ana tjetër për nga mberi Alei Salatu shtyllat e islamit shtyllat e qërënjosës të idhujtariz dhe paganizmit dhe dëbamit shirkë zoti gjellë gjellë I, i rënoj për nga mberi Alei Salatu u selam dhe gjenia e ansarve ishte shume madhe megjithse nuk e kishin pape nga beja sallallahu alaihi wasallam por ashta 73 qersa kan pa porse pi porshkrimeve ju kishte mallëngyje zemra per shikimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam gjatse ko e there something sa amir sallallahu ishte ne kuba aliu radiyallahu an ishte duke i shpërndar amanetet Pëngamirëllah selam, i tha, "Shpërndaj këta monetë dhe pastaj eja." Shpërndaj këta monetë pastaj eja. Andaj Aliu radiullahu an kurë kri ti kët detyrë, çka shikoi? Ajmrin atje, ky vepron këtu. Kështu duhet të më kuptojë muslimani punën. Çdo jone me në punën, në punën e vet. Aliu po i shpërndan amanetet dhe ka një histori se Aliu radiullahu an ka ka vujt edhe me me tortur fizike duke i thon ku ka shku pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam ka ka shku ka ja ka marrë rrugën por sali sa radiallahu an nuk ka fol aliu djali ajës gjithashtu, gjithashtu, gjithashtu, periude, e, i hocs pejgamberit sallallahu alaihi wasallam gjithashtu gjat kësaj periudhe përmendet hijrejti i suheibur rumit një sahabi i ndershëm i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam qdo njënë apre tërë në gjarin veti por se na po i kalojnë nga se s'kemi mundësik të detale pra, suhejbi ka në gjarin veçan suhejbi ka në gjarin veçan sigur përshemu se nuk e lan me shku i than kujtu shku me dine po dalbi këtu ta po t'i gjarë fukara këto pasurit ketë me parët e tonë e kipa i la krejt krejt pasurit i la suhejbe rrumi dhe shkojt e Pëjgamberi sallallahu alaihi wasallam dha Allahu xhille jlaluhu zbriti ajete wa minan nasi man yashri nafsehu ibtigaa marzati llah dhe pra njerëzve ka ta atill të cilët e shesin krerë çka kanë për rizallohun dhe kënaqësinë Allahu xhille jlaluhu gjithashtu në këtë periudhë ka ndodhe edhe takimi me Selman al-Farisijun Selman nga Persia po Selmani i persianëve Dhe gjithashtu ki ka në gjarët dhe qanë, se si ka qenë adurus i zjarërit, pasta i babavete ka do shumë, pasta i është taku me prifta, me murë, e ka kalu dikun, 8 apo 10 prift pas prifti, dhe e risa prifti i fundit në Amurije, në Turqin, e sot me një qytet atje, i ka dhonë, s'ka më tashëtina, dhe oqëm, të, të përpikë në fejë, Shko. Po tha gati është me ardhi pejgamberi i fundit. Dhe ja ka thënë ku më shku me prit. Ai i tregoi ku më shku me prit. Dhe ketë kjo është ngjarje veçantë, neve nuk kemi mundësi edhe këtu me një detale, porse pastaj si pasoi u bó Rob Sulmani. E shitën. E shitën Sulmani u bó Rob te Jehudët dhe pastaj e priti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe ka pas vëshë si më dal piropries. E ka posë bërësitim e dalë për robrijes Deri sa për nga më verë i sëzëllem i ka thanë sahaveve Kush për një mon Kush për një mon e të lirohet kë njëri Selman e lëferrisi ju Qatë shumë akonë në zorë Për robrijes Deri sa e dhe mbedër sënë ka prezentuar Asë në hutë sënë ka prezentuar Pse? Se ka qenë në ropë Tu i bo shërbim kujtë Jehudiju Ska posë pare me, me dalë Nuk i tha për nga më verë i sëzëllem A Ka u shum detajet e dhëruar xhamali që historia beris, e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është shumë e bujshme. Nuk i tha pejgamberi sa mshërbat, ata janë jehud. Ata janë jehud, ti hajde të u në dhe rri rahat. I kagoni i kanë, kanë rob. Jo. Tafakat bija Sulman. Ha ban marrëdhësi o Sulman. Puno dhe paguja. Thuaj gazdes, zotërisë, ata arkish rob. Zguxonte rob i me livrit pij gazdes, pi pi, pi, pi zotërisëve. Tha këtë i bja Selman, paguj e vetën Selman. Thuj, shefit tanë, gazës anë, me sa pare më lironë, kaqë, atëherë, puna dhe dhe lirojën nga, nga robria. Andaj, shkonte her pasere, u takonte me pingamberin së Selman, por se nuk e kishte lirijën e plot, dhe e risa, i paguj t'i qmimin dhe u lirue nga robria e johudve. Gjithashtu pingamberin së Selman, E ka këtë matë, Farisiun, dhe ka leo druve ka një rit të madh se nënën falisiu deri saka than wallahi mu ka imanin yje përse janë e kapin mu ka imanin yje përse janë e kapur dhe kanë dhënë ulemat për persianëve kanë dalë ulemat të mëdhoj për persianëve kanë dalë ulemata të, të mëdhoj shumë ulema kanë dalë për për persianëve dhe ulema dietar të cilët kan e kanë ruajtur hadithin e pejgamberit zëzë asnjë apo këto është arab do që është Qudi e Zoti Gjelle Gjelalu Muhammed ibn Ismail el-Bukhari Muslimin el-Hajjaj Të asmetën Bukhariu muslimi Këtë asnjoni së është Arab Ebu Davudi Tirmidiju Apo Ibn Umage Këtës janë Arab Po, kanë jetu me Arab, në Islam, po Arab Zanafilën se kanë Arab Janë nga, nga vendet të ndryshme Nga Persia Gjithashtu imam e Buanike nuk është Arab Nuk është Arab, pra Pejgamberi Ali Sallallahu Alaihi Wasallam nuk kisht punë me arabizëm. S'kisht punë me nacionalizëm, kjo është fe. Kjo është fe. Sikur që me tendenca dikush do të do të më shpjegojë kishe apo najnat xhelërit e Zotit. Naçi flasim na na me këtë gjuhë të thet, të tërëngjuh, najna xhelë. S'ka, ka thënë Ali Sallallahu Alaihi Wasallam, la farqa baina arabiyya wa la ajami. S'ka dallim mes arabit dhe jo arabit, ila bittaqwa. Kur varet sama, madhot shmëri. Arashi go Sulmani prej me i përsi jësë, të lashë, pas të lashë, dherisa, erë të pengamberi sallallahu aleyhi vësallem. Pas taj, pengamberi sallallem, në këto kater ditë që ka cëndroj, e ndërtoj një gjami të vogël, ku e falte namazin, e tani mo po, po fali namazin pak malir, se kure ishtë, e vetë mja gjami shka është logarit, ka thani më këthiri, e vetë mja gjami shka është logarit në meke, ka qenë gjamija e e bubekrit. Po jo së akonë gjami po një, një loj faltore Dhe lisa ka, Kure kanë patu fal Kure kanë patu fal nërsa i ka qenë nën strehimin Nën garancën e ibn dughunës Dhe është fal Në atë vendin e vetë dhe e kanë pa kurejsht I kanë shku i kanë dan ibn dughënës I kanë dan thuj këti Qëka e ki garantu Most falet i ashtë Në të hinjem më rejna, most ashofna Ju ka pengu namazi subhanallah il adhibu Gjaben ku namazit në të hiën e madhe. Fati më gethin, por kjo nuk llogaricit. Ajo kon për personale. Por së dietarë e përmendet. Xhamia e parë në Islam pas Çavës, e cila është me histori, sa historia njerëzimit. Xhamia e, e parë është Xhamia e Kubas. A jelen kush ka shkuar numër e di? Xhamia e Kubas. Nuk i ik dikujt, më me shkuon Medinë, më me shku te te Kubaja mi val. Direqate namaz Kjo është gjamija e parë Me pajtimin e gjithë muslimanve Kjo është gjamija e parë Dhe se në kanë dërtu pëngamberi Sallallahu aleyhi sallam Deri sa Pëngamberi sallam Atë shume ka vlerësu këtë gjami Nësë shë aty Oshë në dalë fillimisht Shpesher Gati si ka shku 5 dit Apo 7 dit Vetëm se ka vizitu këtë gjami Her ka shku në kam Her ka shku Me deve 3 kilometra E gjithë prej gjamiës Pëngamberi sallallahu aley Andaj për nga mirë, a.s. e kalafdruve edhe këtë gjamiën. Pasta i për nga mirë, së se lem delë ditën e gjuma, dhe ndalët e ze kohë e gjumas më një vend, i quajtur ranune, një lugin, dhe ati e ndërtonë një gjamiën. Dhe në gjamiën falët namazi i pari gjumas të histori. Namazi i pari gjumas, të bimi i par, ati është falë, Për nga meri sallallahu aleyhi Vesellem Dhe për nga meri sallallahu nisët për Medine Kuptimi Medine të asaj kohë Dërsa ajt Me të këtë kët kohë ishteve cën ma Ishte në mon Medine Por atë ku nuk ishte Medine Andajtje dhe rëdhen e unisë për Medine Ku unisë Pe në koba Pe i të ke lukin Pasaj u afruhe Afr Medine zë gjamis për nga meri sallallahu Gëzimi ishte i madh Pritja ishte madh madhështore, sëllimnitet i madhë, emocionet mloja, bura, gra, pleq, qka kish, fëmi, kejt dilqin me prit për nga mberi, nësallallahu, a.sallam. Dhejrisa, edhu armatosën, shumë prej sahabeve, shumë prej dajalarve të për nga mberi, nësallam, nga benin e gjarrë, u armatosën, nga se kishë i dhujtarë, kishë i jahut, nuk i dijet atërë, nuk i besohut, ata janë një nuk ju zihët besë, nëse kishë shumë për e atërë të zëtë, që që të shumë Ibni Selul, Abdullah Ibni Ubej Ibni Selul, problematik i malë, kishë met për e atërë, shka s'kishë mdek në luftën e boathit, armatozën, shumë për e shumë për e nga mberi së sëllëm, nëse në marveshe, u cituatje, me mbrojt për e nga mberin, sallallahu aleyhi vësëllëm, mësaj për e nga mberi së sëllë ato e, kontrolët e dheveve dhe i liroj që të eca jo lirëshem që të eca jo lirëshem dhe deri sa po afroj deri sa po afroj dhejnë djetarët, pengamberi sëzëllem gjdo njani po pra pesahaveve po pra dhe njani prisit prej fiseve ati qka vishin mrenda e kapte dheveve në pengamberi sëzëllem dhe dhe kja rësullallah ndallu që të të, të une Në këna me nëbrojt, në këna me trujt Në jena, atët të cilët këna me kujtes për ti Për nga më beri së sëllëm vetën me thëndët njën fjallë Kallu se bileha Të innehë më mërë atun Lene vetë në të hece Se kjo është e urtnu me pejzotit Lene vetë në të hece Pra, mështë i pormen me kje temrat e sahabëve Kushe ka ndalu Por se për nga më beri së sëllëm Thonë dhe lene në të hece vetë K Për ingamberi sallallahu aleyhi ve sellem Devja ti ndalët në një vend, ku është gjamia Pas taj, ngritet prap, prap e për një lëvizje Prap këtheje të vend i vetë E thot për ingamberi sallallahu aleyhi ve sellem Hunel menzil, qëtu është shpia jeme Qëtu është pra gjamia, qëtu është të pia jeme Pas taj thot për ingamberi sallallahu aleyhi ve sellem Se kush është këtu mës aformi atëherë reagon sahabiu i cili e kishte nderin tjetë pengamberi zemë të ajë, por një periudhë jo, jo gjatë, për të kush është më afur që t'i vendit vjen ebu, e bu e jubë e lë nësari, thotë, unë ja rësullë Allah gzimi i hatashëm gzimi i papërmbajqëm i ebu, e bu e jubë e lë nësari, thotë, unë ja rësullë Allah e kishte shtëpin në përbal këti vendit kë ishte gjamija pengamberi këj vend ku ndalë pengamberi së sëllem ishte i dy jetimave suhejlit edhe sehlit dy jetima të cilët ishin në kujdesin eshe Adib Nizoraras dhe pengamberi së sëllem tha këtë vend dhe t'a blejmë qiko pengamberi së sëllem në këta da shumë janë pengamberi ba një juqarë tha këtë vend dhe t'a blejmë pse? nga se qka mundësimja me angë pronën dikujt veçënërësht jetima Porse këto djetima insistojnë Nuk e shesmi e ja rësulloha Veshme të adhanë Nuk e shesmi Vetëm dhe më morë Porritë të zoti gjelle Gjelle gjelali u Dhe pas disa uh, insistimeve Pengamë sa më insistojnë me bleja Ta insistojnë me adhanë Dhe pengamë bërë salat e salatët sëra Ja ulemë atë atërën Që këtë nëvese përritë Allah Utebareke Uteala Pra ubo prënësimi i tokës Që mësë qëtë kjo Pra tash një lojë psikleti njerëzve ta shka orë kjo dhe apo shkanë si shkonë me një njerëzve a dhe dhe zave tha, neve e blejmë këtë venë dhe pengamberi vendosët për një muaj të sahabiju i ti in, indershen ebu ejub e lënsari gjatë një muaj dhe disa kanë thanë 7 muaj po kjo nuk qëndroj disa djetarë kanë thanë 7 muaj ka qëndruar te eubet ansari, por kjo, se kjo nuk qëndron, thotim me Hadras Kalani, ka qëndruar 1 muj. Pse vall? Ata çka kanë thonë 7 muj, kanë thonë se pejgamberi sa e kur e ka ndërtu xhamin, i ka ndërtu edhe dhomat ngjitur me xhamin. E këtë kjo s'ka pas mundsi më bëu për 1 muj. Thotim ne Hadras Kalani, thotë ka pas mundsi. Sa i nuk e ka ndërtu pallate. Ai ka ndërtu tiesh alayhisalatu wassalam dhe ka insistuar mos me pas aty zbukurine. Deri sapo më them ka treguar se për shenjave të kıyametit është zuhrufut, zuhrufatul masajid, mizbukuru xhamiat w khalluha dhe mu zbraz për njerëz vetmir. Po pra vështoj ta thosh kë, vijnë lloj xhamie, por mëna ajo është xhamie e thjesht. Kur thonë thjesht me komplet fjalën e thjesht, asnjësen. Pra disa tenda disa ë balt e, e bama aty një qati thjesht dhe aty kështë e bama për ingamberi sëzëllem shtëpin e ti kini mundësime para mendu sa është e thjesht për ingamberi sëzëllem një dit për nat, një natë për një natëve aisha ja ka palu ato ato gjethet e palëmës edhe ato hasra se i ka palëmës ja ka për dy fish u ka qu për ingamberi sëzëllem se e, e bama në kështu kur më se bada më lehet fle në fort më së folmi me këta standartet e sështë, me të kjo sëhin në loj, nuk imë në rendë ditës, thjeshtë e ka palu, ditë rëfisht, një një gjëfë, një një një -nj -nj -nj -nj sen shumë të lejtë, që realisht je gati se mo në gjitë me ta, por që jo, për nga mirë i sëselle, andaj të ndërrua është më të lishtë, i ko për nga mirë i salatu vë selam, nuk ishte prej atërë dhe sërët, e sëhinon të zburimin, Këra me ndërtu, jo, jo. Sot e ka ndërtu, e la më dëllin le që ka ndërtu, nga se ka njërzi, njërzi shumë. Pe nga mirë ali i salatu së ramë, fillon me e bo ndërtimin, do të flasme pasaj për ndërtimin ma vëndë, nga se kao disa detale interesante se dhëtë, mi përmend atje, qëndron e e bojube dhe nësari, sa një mujë. E bojube dhe nësari kishtë të shtëpijën dy kartë dykat nga ka arë që është një historie, të ashtish akon dykat atja, akon me, me të shotshme nga akon me të tjeshmit, ka arë dy pjesët, dy dorë, një analë, një poshtë. Dhe pengamberi, në zëzëllem, ka dhën, unë po du poshtë. Edhe ka hi pengamberi, në zëzëllem, por natën e pare, po i u për në ngushtohet. Tho, dyqysh, dyqysh si ma analë pengamberi, në zëzëllem. Shikoh që farë djenja t që i kjo fërë gjeshëmërije për për për ngamberin sësillet. Dyshysh, unë u us, sikletave për e jubi, e lënsari, tha, nalt, dhe vet. Qëtur, nalt. Adjara, nalt unë e naltë, edhe diskutejke me bashkërë të në vetë. Nuk orë regullë qëturë, aj poshtë në naltë. Ne e si të mëngjesit atë gjare, rësullë Allah. Hip të naltë, unë e poshtë. Pse, së jam raha, u, ti të shme hip naltë. Thëtë bërë nësëram, jo, se kjo përna vjenë, neve më mirë poshtë tash mos më çetçuti ti ti rrin na aldrahat unë basë njerëzit vishin të me, fol, me të mallë dhe pejgamberi sa sall me të mallë vishin njerëzit pejgamberi sa me fol mu taku unë më para menduë unë më para mendu tash fjala është e vogël dhe e e e varfër me por shkruajt ndjejnë të mallë pejgamberit sa sall dhe njerëzit karsiatina dhe ibranom pejgamber dhe njëri pritësve mrenati muj Një ditë për e ditëve, aj i siguron të ushqim për nga mberi sësëllëm. Sa kështë e mundësi i siguron të ushqim për nga mberi sësëllëm? Dhe krejtë njërës dhe qka vishtë një siguron të ushqim. Me, për për mberi, salat salat. Një ditë për e ditëve, duke u angazhu me një loj ujë aty, derdhët një vërbë. Një, një kofë, derdhët. Dhe fillojnë me ketë ato tesha qka i kishin me, me emlu, me eterat ujën. Dhe cikletavët e Bujubit, thotë ndoshta i ka rradh diçka pejgamberi sa ndaj pikë e ka shetcuar. Ndoshta i ka rradh ndaj pikë pejgamberi sa sel e ka shetcuar. Pse vallë, derisa ka ardhe në në historinë e Bujubit el Ansarit se pejgamberi sa e Bujubit el Ansari ka shkuar, për shembull, nuk e ka ditë po shkuatunë te pejgamberi sa sel zakonisht midis dhomës. Ka shkuar Bujubit el Ansarit duke net në çosh dhomës që mos tjetë sigur, si për për për nga berisë, ka shkun qësh, dështë ajarën me desu ne, mos tjemi si për, kejtë këto vetëm e vetëm me ndëru për nga berin, sallallahu alihi wa sallem. Pra këtu, këtu këtë edhe shumë detale të tjera, të cilat pasaj për nga berisë e sallem, fillon dërtimin e gjaminës, fillon mi lazru dhe mi familiarizu mu haqerët me ensarët, dhe fillon për nga berisë e sallem, mi bo disa marveshje, disa regula, ensart në mesveti, ensart me muhajrit, ensart me muhajrit kundër atyre që kanë mundësi më na luftu, pastaj me me jehudat. Ish problem me ta, u dosh që me i citu disa pika, këtu këto do t'i lajm për lexëratat e ardhme, son do të ndalemi vetëm me me këtë pjesë që ti përmendën disa prej dobive të cilat i kanë përmenditur deri te te kjo pjesë. Të ndroruar Jomotli. Allahu jallalu pengamberin së sëllëm e kështë dhe va me jetu i në tërëshëm. E kështë dhe va me jetu i në tërëshëm. Nëse në dalësht detalë për detali, me këshur pengamberin së sëllëm. Dhe me dalë për asaj se ajo është pengamber. Pra, me dalë, veç me këshur qyshë të jetu ki. Delë rezultati, ojtë të jetu normal. Punën-punë, angazhimin-angazhim, jetën normale, në në në në në në në në në në në në në në zhvendosin e vani normale nuk tha tash mu ma qenë Allahun një dishka si kur që ibi një sratë dhe me raqë, a ba, jo ishtë pëj Allahut pro djetarët kanë dhënë pika e pa, piket, ki grumlet tjetës dheri këtëve edhe ma po që të të shokhme kur dalën lufë për nga mberi me, me, me, me mburoj me hekur i vejshur pse vetëm e vetëm më vërtetu një sendë Pengamberi së sellem I është citu në Kur'an In Ena illa e bëshar Allahu gjithë ka dhëmë thuaj Nuk jam pjetër vetëm se njeri Qëka me kuptu pikësajna Të ndërruar dhëmë të li Pengamberi së sellem Nuk ka bo do një Do një lëvizë Do një diçka Që e kanë zirë për jasaj E tash Ta mam A më kje A pengamber Jo Njejt ka jetuhe Njejt e zhvilluhe Gjitha normalitetet Jam ve, vetëm një sen davot shmori dhe sa ajo është i mbrojtur prej Zotit dhe Xhelalut. Për shembull ti nëse je një zot, kur th안 kena me vrar, çka tha? Po po iki. Po ik, pse? Po kan me vrar. Nuk tha vetëm un jam pejgamber, unë e di se do të më rastin ata. Allahu do të garantoj se do më rastin. Jo. Kjo është çka nuk kuptojnë ata prekësai. Jetoj normal. Na tërëjëm jetoj. Allë di kush për shembull për me detajizuar këtë detaj, që shumë e ranci. Shumë randëzime është me pa Në të tërshmarin e pengamberi sëzëllë Por që mëllë dikush Mendojnë se më bajt dhe vajtë shumë Qësh i vjetash Në vajtë të agvali qësh i vjetash Hitë që vjetë Allah Hitë që vjetë kur që ish Qësh je që ashtu Vesh me Misos farëtët e Zotë i Gjellë Gjellë Mi falë dhe mazës e këpa Allah Si të kishë pasuria jetë Ramazanin e aqëron Në, në haqë me shkuve Po dhe kur që k Mësë me bo haram, mësë me bo zulum, mësë me rrët, dhe jeta, jeta është zhvillot normal. A në diku ka krisë, si bonë, devashme, që, shibjet, që ka shti krije se si të banë atashme dhe vazhme, që shi bjetë, që ka me ndodhë me mu, kur gjondhë o së ka me ndodhë me ti, hiqë kur gjondhë. Po, po ndodhë nëse ti ki gabim, perceptim, së ta ka ledzu mirë procesori, po realisht një, që njëri të shmukon. A në diku që ka të për ingamberi, sëselle, duke vërtetu këtë pikë, tha, kajru kom, kajru kom Shikë, pinga me së dhëmë, tha, matë mirë për juve në islam, janë matë mirë të juve që e në konë në gjahiljetë. Ato gjahiljetë? Po që ato që e në konë të mirë në gjahiljetë e kur të bëhon në islam? Por qëjmë, Ebu Bekri pepranon në islamin, dhe pepranon në islamin, por qëjmë, në njëri pak më dhornë, masit qlirot mekja, Ebu Sufjani, por qëjmë, a janë njësoj? Nuk janë njësoj. E vësufjane, vetë vet e vësufjane ka ndi sikletin se dyqishë sëmpo nështrona mirë, pëse sa aj këtë krenarinë, së herë ka pasë, shome ka pasë krenarinë e madhe. Andoj, në mësë mendojnë e se tështë si ka hindi kësh në islam, ka mëshë nëshmi një herë, jo, si t'i shkane kërë e madhe, pra të ka me i kërë e madhe, kërë e madhe ka me i, e duhet ati shumë, pun, me punumë e i laqe, ka po? Kërë e ka dikush një vez në gjahilet, a ishtë ashtë të kohar në gjami, mos me ndo se si të hinjë në gjami, e ati smuja, joj, me smuja imë në jena. Andaj pensam në heki këtë të sende. Njerëzit janë në natërshmorinë e tëre. Qyshi ka po? Andaj e budherri, e budherri, kur e ofendoj Bilalim, që ka thapin ka më berisëm? O e budherri, po e budherri kjo gjahilet është. I tha pensam, e ja rësullallah, e budherri, Plak, ajdi kur e kom pranu islamin Ajdi kur, nëse ju teket Para bojkotit E sëllaj, jam plak, pomëthu, kam gjahiljet Pra unë, kam injonans me veti Tha po Pse ofendove Pse ofendove Pra, njëri ju mos mendojë Se tash ka hin islam Po falë pës ko, është drejtu pak E tash ketësh pa, ja, Jo, ki pun me vetë vetën Ki pun me vetë vetën Ki pun me me gdhejnë mirë vetë vetën Andoj shiko për nga meri se se lepë, këtë në tërshëm Edhe i vogël në tërshëm Edhe i ri në tërshëm Edhe 46 në tërshëm Edhe për nga merë në tërshëm Edhe për nga merë në tërshëm Andoj kër shku rrugës Shko e bubekër që tje më shka pak me piqë, qom është Shko vetë që ta Pse? Se dhut me piqë qom është Nuk ta o oh, zotë Ha? Të shmikon na me bubekërën Ja Resulullah Luta Allah, zeta, shko shkon me çarkullonte e buvekur. Andaj kjo është shumë rancitë ta kuptonë subhanallahu eladhim njerzit kanë devijuar në në këtë bot kuptim. Tash tashunë po falna dhe tash njerzit duhet me çatra me mbret mund gryje. Jo vë ndëruar ti prapë kim udhërsit për punët e tua, për për angazhimet e tua. Andaj merrë me lehtësi, merrë me me me komoditet këtë punë. Dhe mundu me mu kon sa më normal dhe i zakonshëm. Gjithashtu të ndëruar Xhamali, kthemi pak te surata te suraka, të suraka Do të shokë një atje rrugës pak para se me kapë surakëm Ebu Bekri djaftas majtas Para pas Pro, tash, Para mendojës këjnëm Pe nga mberisem e cë me deve Edhe Bu Bekri me deve Por Ebu Bekri i silët rrath Pe nga mberisës e lep Kthejet mas E lepakat me e cë për para Shkojke për para Shkojke për para shumë Pas ta i kthejet Ta sigurojë diqka halbet rrugës Kujdi Nuk i them kurrë, mos rri rahat, se unë po të garantoj, çka kurrë do. Jo. Në tazoze po bëj kripunën. Pse le tazoze po bëj kripunën? Ta kuptojnë muslimanë çka vim? Ma von. Se duhet këtë fenë e kuptuam me logjikë të tamam çish është. Domethënë, në tani mojë All-i fenë, mos që është Atina në tani mojë. A Allah, il, të suruhi, rahullah, si të animoj, ju, e ke shnimuë? E nimonaj, kam e ndihmuë. Prandaj thallau il intansuruhu faqad nasarallahu. Si mos tani mojë nën Allah, ama ku më të njëjë mos ani. A më ku mbet një, ju jo pas taj Andoj për e bubekri Para, pas Tjetar ka thangë, këtu është vlerë e bubekrit e Vlerë e madhe bubekrit Allahu gjelore përmejnë Përmejnë në Kur'an Për e nga mberisën shpeshar Kër e shikon të dikant që poshlon dhe një fjal E me shqecu e bubekrit dheke Mës më shqecon i shokin Mës më shqecon i shokin Sa ja shqecon i shqecon Shia sot shokin për e nga mberisën E ofendo, i malkumi Pse nga se oprysh në tira, oprysh njërzija, oprysh me kuptue, ashtu si shka qenë, e bubekrit radiallahu anë, anë doj shikot. Kujdesi për për nga më verin së sëllëm. Në ata shtë s'kena mundësi me folë për verin e bubekrit, në dhe se kjo është tematik e gjanë, por të kuptojnë asë si e ka posë njëri shumë e, fistik me vetë, njëri gjumërët, sa i duhet sot njërzit të cilët kanë davet, kanë thirje, djetarve, një qëndru pas para, Pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ulematë janë trashëgimtarë pejgamberëve. Ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ku nëse dëshiron me pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ku mundesh me pa? Por vetëm në ato bardcit e mësimeve të tij, s'mundesh të diku me pa as paarëskalën, as i san, kanë dhruajet Ali sallallahu alaihi wasallam. Etash na pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po ku na mund na mishku pas para ashtu, nëse do dikush me lutin rolin e Abubekrit. Feja zotit Xhel Xhelal. Po feja kështu si abstrakt nuk është e kapshme, po bazëve të fejes. Nëse ti ruan mbarsë fejes, ja u ruan deri mbarsë të fejes. E ke ruajt fejen e Zotit Xhel Xhelalut. Nëse i çonon i përdhos, i na përka mbarsit e fejes. Kujdes mos mos doshën ditë për ditë dal punë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. E hajmë than ti e ti çka bën punë me këtë njerëz. Kriçiliam se ke njerëz fjalën tënde, çka të dul ti punë me këtë njerëz. Sa rreziksh me kjo? Sa vështirë desh kjo. Madhonjerit më pas kujdes. Madhonë, "Ah unë, ah unë më paskon me pejgamberin po e ksha këshir." Amba sa pikësh ka këto. Sa këshiri kërkon? Jo. Dikush është e bëjt sunetën e bejës. Dikush është oshtu angazhuar më kaldu çka tha pejgamberi se. Çish duhet më gon me pejgamberin sallall. Lype. Lype dhe çndroi besnike Athina dhe shërbej Athina. Andaj kjo pikë është shumë antici që kupton. Gjithashtu dietart kanë thënë Vlera Ebubekrit, cila ishte një prej arshivës ka ungrët, se i shërbente kujna penga mbere. Po na më i na me përkthimin në fjalë tjetër i shërbetë mësuesit. A u në më thon? Po, ai është mësuesi absolut, Ali sallallahu alaihi wasalam. Andaj sa ka hum sod vlera aty i cili të mëson, ai cili të mëson, oj bë kjo puna ndësimit dhe me të mësu di kush sikur di çka Po une, shtypive, me shtypme e kam tash. Pra mundot me, me bo diqka pavlevshme ato, ato mësime të qka i merë piti kujna. Kjo rëzik. Kjo rëzik me e trajtu mësusin si kompjuter. Se ti dhe me ke kip leja ta edhe tash, ti menedjan me ta. Jo, jo, harone këtë punti. Pune e mësusit e shpirtrore. Pune e ati cili tjep mësime, të edukon, të vënë tërvije. Nuk o kompjuteraj, a i kënë gjenja. Sikur që i për nga mesra më kanë djenja Andaj që i kojë bubekri si, si u, u, Sa shumë u angazhoj U, u mobilizu me rujt për nga meri Andaj ta kuptojna se Sa ashtë thojshin disa prej tabiinve Prej muhadithave të mdoj Shurbe Dhe këvë Allah, jaj cili me kamcu një adith O rob i bona Po adi që ata me dhonë me tamcu pe një adith Një adith, po e lezohi vedve Po së në lezohen vet Kuptimis, mu në shme mërret Adi që ata me dhonë dhe me, me të qëllë një dritë drejtë a kirejtët me të qëllë sot me jësiguru sënë halla njëzëve një shtëpi një komoditet, me jësgatë dorën pak nga basuria si alonë kur atina kur dhe gjithmonë ajmë dhe kërra muhe po dikush me të siguru të rrugën a kirejtë që më zdelë ti problem nesër me me melacit e zotit me dënimin e zotit, me gjenemin e zotit më zdelë problem me logaritë sa kushton kjo, sa kushton a ko q Andaj Bubekri, e kuptoj këta, e kuptoj se si qaj është që ka po vler, e mërë si ku ndër vlerë nga mësimët e pingamberi sësëllëm nuk mëne të më krasu me këta që ka pëjabaj unë e pingamberi sësëllëm. Nuk mëne, andaj, sa të dush me kontribu për këtë fejë, nëse shpëton të Allah, s'ka qëmim kjo. Po njëherë me vëq me hingjëhenem, njëherë, harohë është, harohën të gjitha, po njëherë me hingjëhenet, harohën të gjitha, s'kam me dwarfrit fukarallokut telash, kët e haron. Prandaj ta kuptojmë se më i bëh hizmet diëtarit, mësuesit, aty edukatorit, mentorit i cili të jap mësime, sidomos nga feja zot i xhelel xelalu, sidomos ai cili të lidh me Allahun xhelel xelalu. Raporti më kanë shumë më kujdesshëm. Pse? Gjasë shçetësimi i ti, o sh ti kur e shçetson ata, e shçetson edhe hadithin e pejgamberisë së sallallahu. Ro sa e ka dhënë hadithit Aje ka zonë fene Zoti Gjellë Gjellë, andaj duhet të kemi shumë, shumë gujtesë dhe të ngritë me nivelin e emsusit, të ngritë me nivelin ati cili në mëson, nga se, nëse humë, bëvlera, emsusit do të prishë të njërzimi. Vëllaj, kanë mu prishë, kërrej, të raportet njërzve kanë mu prishë. A shikosë të fatkesisht e dhe në përshkolla. Kjo është mjerim, kjo është mjerim, që që dëgjoshë për rast Çdo më çdo më besohti që çështu ka ndodhur raporti ndancë me mësues. Për fjalën e ligës ka i thuan, për fjalën e postës ka i thuan, po më e keq jo, më e keq që dalin as i trimat fabrikum e pastaj shkojnë llojn mësuesit çka ka dalë punti me djalin tëm. Po mirë me burr, a burr nuk i doget kjo. Ta kërçnosh arsintarin se ti ta paska, ti ja paska prish shevin pa djalin tëm. Ku do më shku, ku ku, ku mund të më shku kështu? ku mund të me shku, përvecë se shkatërim. Përvecë se shkatërim. Andaj, ku shka një takat dvogëllë, du të me më mërë preventiva, du të më me mërë preventiva, me nare të ku e të shku. Gjithëmon, profesori dhe mësusi dhe aj, edukatori, gjithëmon këa përparsi. Po ka ka bu, po më mirë është mja ujtë nderin nga se një qëshim e ka të mamë nja ka ka buë. Normal është njeri. Por se me trajtu, më ka prejkë gjali, më ka shetsu, kjo poshtësi, kjo ligësi. Andaj kta e mormi pe pe Bubakrit. E respektonte mësuesin e vet, nga se çajo ku po më çon ky. S'paguhet. Nuk pagohet me të mësuj dikush, nuk pagohet me me me pazhikan i cili ta tregon rrugën. Dhe e fundit nga kjo ngjarje që po mund ta përmendmit ngjarja e, e Surakas. Tha Suraka e pash pejgamberi i çeit dhe lexon te Kur'an. Shrika Arnë Sari Bukhari I qetë për nga mberi zemë, për po lecën të Kur'anë Tha, a shok i vetë vish leviste Nga këtë qëtësia për nga mberi zemë se Në ndëlecimu Kur'anë dhe qëka kuptojna Kanë dhëndën djetarët Zakonisht, zakonisht Kur ka probleme Kur ka turbulira Kur ka, apo njërëzit kanë sprova Kuda di, gushtime Sju si ben dërmen me qelë me lecjue Tho, ta tash, shkina me lecjue Po na hasë rahatia Asë probleme, se në Azra, atas shtu, shiko për nga mbërisit e dhe, tu ik pi vrasësve, po dojnë me vra, ka ik edhe tu bo manovra, lëvizje ndryshume, vetë më stazojt. Ebu Bekri tush që cu, a i të lezu Kuran. Vra dhezër Kuran i edhe në rasët më të pështirë në animan, rasët më të pështirë në animan, mështu i tush, eto, ku gjejt e ta shtu tash me lezu Kuran, tjojt e pasfar të për cikletin a kena. Po në shikletin më të matë nga duhet Zotit gjelëgjën lëllu Si të arruën e Zotin, atër nga sëmune me sës punë Andaj, ledzimin Kur'anit është ajë cili edhe rahatijë edhe jesh rahatijës Por se nëse pinga me zëmë ka ledzun, kësi gjendje Kur'an E nga, qëka i nga të bëta është? Kësi gjendje, tu ikë prej vrasësve E të është, ti, ti nuk më nështë dështë ta mesh ju këta pa e fitë lëkur Janë të të lipë me të vra, ty janë të Më morë Kur'an me lezu. Ja du të lipët vra, këtë gjenë kanë me të vra? Jo një njeri, sa du të lipë një njeri, që a e përzojmë një njeri është dopë. Kërrejtë, qytetë është mobilizu me të vra. Fukaratë janë shlumët ma dhe se më, mësë po banë pasunik në vrasin tante. Sa është e ranë këtë gjenë të? Shumë e ranë, për nga më berisem të lezu Kur'an. Pse, nëse kjo është qëtësia Kur'ani Zoti i Gjallëxhallal na thotë, na rrahaton, na stabilizon në moment ku ka më shumë ditë destabilizimin. E njëjta çka thotë, nuk ka kohë. Haj dëgjoj këto njerëz, nuk ka kohë tash leximit. E çka koka na koha tash? Ja tash nuk ka kohë. Çka koka koha? Miqulla fletua, miquri dritet tua, tua jo ja pengoj Allahun Gjallëxhallal. Ja me kishin një Zotin tan Gjallëxhallal u çka po thot? Andaj mundohuni kur ka probleme, kur kinit elashe. Si dushme me, me me i kopë, kitë problemët, kështu ngrosht, që le livlin e Zotë i Gjeli Gjelalu. E dhe kështu, veç kimi, kimi larguhe. Pse? Nga se për nga më berisë e sellem, kur din të rrugë, që ka thënë te? Allahumma t'u pra, i anë në buëtë. O Zotë, ma më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më m Kur i keç për ndonjësi she, me si tiçit këto paradore i zgjidh. Kur jep penalt, si duhesh me i zgjidht problemet, çelën e librin e Zotit. Çelën e librin e Zotit xhel xel. Në të shohë Allahu se ata jetë vet. Në të shohë Allahu xhel xelalu se ata jetë vet. Ta mos mos ja ka dhënë kërkuin atë të shtëpia jote. Çelën Kur'anin thon, o Zot, këto probleme, ç'a ve? Në shofë, Allahu, e habox, Allahu, Allahu, jel, jel, jel. të shohë Allahu xhel xelalu, fa anzala alayhi as-sakina. E çfarë tha Allahu xhel xelalu, ya uzbriti Allahu çetsian. Saka, saosh bëron sikur ke i probleme nuk kanë i çet. Kur jeni njat zbohat kur djo, andaj çkaqoj njerëzit e mendjo, pritni herë. Kur ka dëni, dëni për leje, dëni problem, çfarë do pritni herë? Një prit të delbi këtu. Therreni teatër, çetsoju. Pse në njatësiz zbohat kur djo? Kurani është stabilizatori dhe ftosi më i madh i atij njatit problemit. Kthenga mëson lejoj kë, Kurani. Dhe vazhdo të rrugën. Ala ky është për mësimin. Këtu ka të shumtë mësimet e ndërluara jo vetëm sepse koha nuk premton që çka ti përmendin. Gjithashtu, nga mërmendja e tart në këtë mësim në ardhin e pejgamberisë në prej prej Mekës në Medinë dhe pritja e madhe, shiko emocionet e sahabëve, emocionet e ansarëve. Ka e dashurën ata pejgamberin s.a.s.a. Po a tashin bakrejt? A kredojnë drejt? Fëmijë, gratë plot plot plot njerëzit të brit pejgamberin sallallahu alaihi wasallam fisha dalar plot ata nuk e kishin pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe kjo është shumë anoncë për ne për ne që ne era pas 15 shekull pejgamberis sallallahu alaihi wasallam dikush po ama t'e kanë pa po. apo dikush po për shemb ato ato ato poezi dhe ato lahit a ah, sikur dha kisha pa po. shumica tërë janë janë emocion janë gurgëthën A, me pas pas unë e i kësha një mu Ku i djetë, nështë të i shakon ka e bugjelli Si i djetë, nuk i djetë, tash t'i po menon Si dush me e pak ta Shumë qartë ka i shekon ti Që këshire tash Leje t'i shakonon e ratëko I kësha një mu Për nga mberi së sëllëm I kësha një mu Nuk i djetë, e si dush me djetë I kësha një mu Shire tash a i një mu Sa e do për nga mberi sëllëm Sa është i dashë në z Fjallët e ti, mësimët e ti Po ti dhupo unë së zdishëm për pengam zonë Po edhe kur spodishëm, kjo argumendo se si të ta shumë Se spodishëm? Se ti spodishëm për pengam zonë Po kjo argumendo se ti e t t i manë këtë të dashurin të aja ti Sa ai shkaja do shumë, interesohet Qa ka thon ki? Kure do ti dikan shumë, interesohet Kripo njëri ju, subhanallah, kure blen një artikull sot Shkon interesohet, thirë, shok Aja vlen me bleja, jo ja. Prapë Në fond, tu da është me prej pazarit dhe të prej të prejtë edhe pak, ta vetë edhe dikanë, për një sendë saj bote, një vetur, një shtëpiku të dishka. Po, pengamberin se se lëmë, pengamberin se se lëmë, sa një riu belbësonë se të e kam du një hadith, pengamberin se se lëmë. Qishkeve tash mu përzi pak, që ta vetë mi hoqem, zbangë së, so. tash na edhim se ke të gjithar zbangë, po... Allahu na gafol, ni ni kafshore intelekt, ni kafshore aftsi për makeup, çeleni libër, lexo pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, lexo pa hadithat e tij në punën tënde, në aty ku ekipe vendarrin tënde, i pak i furnizuar me hadithet e pe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ti je pak më i gatshëm në thirrje. A jo me fjalët e tua, se s'kan efekt ato. Efekt kan fjalët e shpallit të pejgamberisë sallallahu alaihi wasallam, e fjalët e sutit xhel xelalu. Anashiko ensarët se kishin papëngë nga mbëre sallallahu alaihi wasallam. Po Shumë e dojshin për nga mbirësën Ka e dojshin? Vesh me të lejmru me Kushe lejmrujnë? Musab ibn Umejr Esat ibn Zorara Këta e lejmru Vesh me të lejmru me Apo mu i ka njëri ju me dash Dikanë vesh me të lejmru me Po Qe e nësartë Allah u që dha kure pritër Ku? Ata së këshin pa për nga mbirësën Po e suppozojmë Po e bubekri ka jetu me ta Kënë regu Këta? Se kanë pa Por e dojshin për Musëmë kanë që janë për i muhaqerëve, i shakonë me juve. I shakonë me juve. Andaj për nga meri sëmë shpesh qanë të por njërë që kanë në orëmas, pas tina, e dhënë të umë me ti, ikhwani dhe zërit e mi, ta nja Rasulullah, a jemi ata ne? Ta jo, entëm ashabi, ju në shokët e mi, ta po të dhvijnë disatë të cilët nuk kanë me mba dhe kanë me mdashtë. Kushe ka, kush ka po për njëve për nga meri sësëllë? Po, vallaj, kejtë që të, të vete, duhet, pa, pa e, e, e vlerësuvet vetën, apo, dikan, duhet më konë kjo pun e, e kryme. Kejtë qëto, kejtë që ka, ka këtë dunja, s'ka për neve më dashër se pengamberi, së zëllë. Por, ndryshë, si kishë mi hinkti në cikleteve. Por, shka e të da gjuru? Se pengamberi a më i dashër të ti. Por, shka falemi? Se pengamberi a më shë më i dashër të ti. Natërë që më zotë i gjellë i gjellë a -Gjell lu Hina ora që e kemi për Allahum tebareke vë ta'la dhejtina Allahum tebareke vë ta'la dhejtina Allahum tebareke vë ta'la dhejtina Ajeta Wa in te te wallow Yes tebdil qawmen gëjrakum Thumme la yekunu emthalakum Allahum tebareke vë ta'la dhejtina E nëse ju jakteni shpinën atina Kushe jakteni shpinën? Quresht Për nga mesra më filëjmë i dhejtë O Quresh O Quresh Mërëmni Ndi mëmni se Kënaria juve kam ju mekë ju me kam jo metë, pasit, ju kini me fitu, pikësajna. Ama ata, qabana, dëshin me vrapi, nga beri së zëllë, e dëbonin. E, e Allahu qëlluarës bitja jeti. O intet e wallahu jes tëbdil qawmen gajrakum, e nëse ju, ja këtë një shpinën, Allahu i qanë disat të tjerë, thumë me lajekunu emthelekum, e pasajat asë qanë si ju. Shikopi nga beri sëllë, po del, pitë merit, po pritët si njeri maj madhë. Për amena burën Dikun ka arë një të shimburën Ka ndalë rëthina me armatimin Matë matë të asaj kohë Dukë e rujtë për nga mirësëm Mos të preke ashtë një sen Për amena farskejnë në kjo e madhe Je step din qawme nga i rakum Allahu ja qonë dikant jetër Allahu andajtë ndërruër që maqli Allahu në ka mundësume njëpë për nga mirësë Me, me ditë këtë vlerën e tina Të ruhe mi Mos të nëndrojë Allahu me dikant jetër Apo Kujdes mos ndroje. Vallai Allahu ka më pruu ti. Nëse na nuk i shërbej, suneti i ti, festi, festo, festa zot i jeli, Celle... ka më pruu Allah. Hiç mos u humburdhit ti. Kan nuk ta marr mendje. Jehudës ja ya humbur mendja se ka harrap vjen. Nuk e humbur mendja. Porse Allahu xhille jlaluhu e bën vetën. Prandaj, të kujdesim të dimojmë na sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu, të ndëror jamatli Allahu xhille jlaluhu Në ka të regunë në gjuhë në pinga mëri së zëllem të hadithën që ka të smëtujnë më Mahmedi se pinga mëri a.s. ka than In në kela të da'u shëjën Lillahi ti nuk e leni sen për Allah vetëm se Allah u të zavën sen me di shkajt cilash ma e khajri sa i shkajt kilam pinga mëri së zëllem dul prej mejkës medine realisht mejkja dhe medinja si vlera eh, toksore eh, mejkja është ma e vlefshme në aspektin geografik, tokat, begashme. Por se në aspektin e poplit, për nga mërë i sëllëm ju zanëcu me kelit, me me dinasit. Andaj, kur ti, kur ti e lëni pun për Allah, ta zanëcu në Allah ome diçka që së ta marrë me i njësa e mirë është. A mirë po këtë të me pasë bindje. A do dikush për qemull, vjen në gjamija njësë më drejtu pak, apo? A po? i shohë me natrit prej musliman apoa disa mat mat më shumë i fal ja nis më fal disa mujë vë thot kur javën përgjigjësh po ndovë s'po mëcion Allahu atë shkaqë thë që në xallar pritet vë pritet pak se nuk vin çfarë të a që katër më mendon ti atë shiko 14 tortur 14 tortur derisa ezo vençoi Allahu xhulle xhulle xhalalu anan u gjelle, gjelle, gjelle, ban vëqut por se Allahu ta e zaventson vallahi mini namaz namozë shkafon la la Namazin. Qajo shije që ka në jepë neve namazin. Qajo qëtësi dhe stabilitet që ka e kena pi namazit. Wallahi, ketë epshorë që ka janë në përdu njohë. Kjetë pasunikë që ka janë në përdu njohë. Kjetë njërë që ka kryin qefë dhe teka, kuta di që ka knaqën me, me, me, me, me lëj, lëj, knaqësije. Wallahi, se në më rrinë atë namazin të unë që ka e bajna. Ska në mëndësime më rrinë. Si dë mos në haram. Si dë mos në haram. S'mun. Sa të ka Njerëzit vlojnë për i mrejnëa, për i për i vitkeçti të zdinë shka me va Ti Allahu Gjellë Gjellë të ka më nëcu mu falë Wallahi sunive Allahu të falëndërim, kur? Kur suni ban Allahu Gjellë Allah falëndërim që të ka më nëcu mu falë? Dikush për menonë se po falët vetësaj është i meqëm? Jo Wallahi, i ashë gjami e ka më të meqëm, misës ana Wallahi ka intelektual, i ashë neve janë në shumë më të meqëm Po sosh kjo pun me nëqurije të ka zgjith Zotë Andaj, Allah, na e façdof kësë zxedje, na e ruje kësë zxedje, na bojë, Allah, u gjelë namazlije, e agjeruës, e njërës dhevatës që mderin fund tjetës. Po kjo një met i malë, nëse na nuk e rujna, nëse nuk e shiojna, jes të bdil kaun me nga i rakum, e jabë dikujtjetër, Allah, u gjelë. Se dite, zite me blersu, e jabë dikujtjetër. Andaj, Allah, u gjelë, kështu i ka, këto ligje. Gjithashtu t Mesajin e parë që ka ja u dha e, Ensarve dhe kur shkojnë në Medine Ishte se këtu dhe të ndërtojnë një gjami E ndërtojnë kuba Po dhe kur shkojnë Medine ta këtu dhe të ndërtojnë një gjami Kështë ka argumenton Pike e parë që ka argumenton Se për nga mirisen nuk shkoj tash E lemri të pushoj shtash një dimuj se këpuhu t'jam Që katërmëdh vjet gati, tramëdh vjet Une i loth t'jam Jo, mënia, vazhdim, vazhdojna. Sa njeriu nuk punë sos, atë ashtot unë dua pushim diov. Mir diov. Pse? Nëse nuk janësuar njerëzit më i vazhdu punën. Kjo, kjo botë këto është ndërtuar, vazhdimsi do. Ku të kaputat? Kush do më pushu? Nuk nuk van, nuk nuk është i poshtatshëm. Andaj shikoi nga mbi zëm, "Tamam, prej torturës, me dinë tha, pe ndërtojmë këto në xhamin." Ku ba? Shkojmë andaj. Nën i lugin, edhe këtu thani xhami. Pse? Ta falni xhumoj. Shkojnë në dedin, thotë ç'tu kemë të dërdulim xhamin. Ai xhamia më më e vogël ma pas çavës. Kjo shkarku mento. Shikopë vetë rrah. Luf pas lufte, tërësisht e pasërsisht. Nuk ura atu Kurra alay salatu sallam. Pse? Përsa Allahu i qilla kishte ta angazhu. Tashna nuk po themi se na si pejgamberi, sezem s'po na ça xhumi për fe. Tash domi sinqert me vetveten dhe transparent, apo pa pa pa po li ashtë. Ska kështu njërë dhe që janë duvlet për të kështit se duhet me punu për vejë. Ka njërë që i, i ka mëshiru Zotit. Por, nësë përdojmë, nuk mundëm i më, më për nga mërë. Po edhe, ma zhdo punë e pushim, ma zhdo një angajimit vogël pushim, në di punë, tre pushima, tre punë, dhët pushima, kë nuk shkon. Nga se, për nga mështu nuk ka nga mështu. Andaj, prej në meke, në medine, vazhdojmë në, vazhdojmë me, me punuem nga se është e rëndësishme që njeriu mos ta ndërpret veprimtarinë e tij. Çdo ndërprerje e veprimtarisë është e rrezikshme. Prandaj njeriu duhet të mësohet që të shkapushë në kohë pushim. Andaj shikoj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe në Ramazan. Shikoj farmesazhin e madh, alayhis sallam, sa kush i vazhdon 60 ditë çevalit. Tash me këshillti, ajo vura 30 ditë, trou tro vdit, hiç pa u ndal. Ani edhe 60 ditë vazhdoi. E pse thasë të kuhet si një viet. Po ti nëse e përkthe na ditën nga kjo pikë ku jemi na tash, ç'i vjen? Mos unalni. Mos unalse si të nali problemash. Keni pa disa njerëz, Bayram isha edhe Makut ishin xhamizotin e rujt. Pse vallë, se ne dorëvojim këtë vazhdimëshmëriën. Andaj muslimanit mu, do të më do të më mësue, do të më mësues mësue, shkapushim. Tash shkapushim na. Edhimse donia të Muratu pa kemë me me, me, me morni fllat. Allahu nuk na privon çat shumë siç mendojnë ana. A do shiko, krahasojmë ditën e xhurimit. Kur po vjen iftari, pe kit në pushim, apo, po pse vazhdo? Vjen tani apo vjen tjetër? Që si tha kuptojna nga kjo se pejgamberi s.a.s.u se nuk u ndaltë kurr. Andaj ta më një herë vazhdoim. Vazdoim me ndërtuën xhaminë. Tjetër që e ja kuptoj nga kjo, ndëruar xhamatli, edhe me këtë e thepërtendojna mësimat e sahabëve. Për të tjerë Abu Ayub Al-Ansari E para, krejt sahabit, jara s'o da, nga luteone. Nëse e këthen, demizion tjetër, mi thonë për nësën, da luteoni, nuk është edhe letë. Pse, vëse ta është angazhimët tua, da i tijan, më të mdoja, me posë. Para më do me posë, sot s'u fa nga dha, normal, është kjo për respektit, kure ki hoxën, shpi, normal mobilizohën pak familja dyqish, mbledhën e po. Është, është pak një njëri pak ma i respektuushem aty, dhe ma, ma autoritatirë. Po tash për para me ndomë, shpime pas për ingamberin, sësëllëm. Sa është si kletë? Tu është me mobilizu këtë, me familje, me gra, me, me, me, me, me fmi. Ata të të më konë shumë të kujdeshën tash, për ingamberin, zotit. Ta është nëndosht të ata s'kena mundësi me kuptu se si dina që shqipje me pas për ingamberin, sësëllëm shpime. Me pas për ingamberin së në më shpi, do me thonë mësmequ zanin me e shqetsua ta. Ketë komplet bashkës du të mequ zanin. Du të mi shërbi ati, a.s. Sa hapët nuk than, e tash, ullë, ullët e unë, e r.s. Ndallët e unë, e r.s. Kjo qëfar dashni e male për për, për ingamberin sëllë allahu a.s. Andaj kjo është e para, se ata nuk e kishin parasysh, krejtë kemi me pagujtë, ama ufështirë, Kretë kemi paguit. Veshtë ndalët e unë, ja Rasullallah. E dyta, te ajshka unë dalë. Te ebu e jubel Shiko, e nësari. Qiko? Ebu e jubel e nësari. Ja Rasullallah. Së po muj në në në në në në në të në në të në. Une përduk poshtë, ti në në. Ska mujt veç në shpi. Shp, veç në shpi së ka mujt në në në në në në në në në në në në në në. Aj në në në në në në në në në në në në në në n sallallahu aleyhi sallam e qka thuna tash fjallët e tona mingjit mbi pengamberi sallam a i vetë se normal akon me nejtë përmi qka thuna mingjit fjallët e tona qka thuna me folë ma shumë me fjallët e tona së me fjallët e pengamberi sallam sa është rëziksh me kjo dhe tjetrat ndëruar gjë më të lid qika e bua jubel e nësari pikat pikat më stibin të ujit Ika, realisht aq se boni me qëllim ata Porse Për nga mbiri së se sellem shum, shum. Dit ditve, E donin shumë, respektonim shumë Një dit për e ditve, ebu ju belënsari Duki marru ushim E kishtë boni ushim me, me qep edhe hudër Kjo detalj nga hiki E kish boni me buk Në më nushim kish vendos hudër edhe qep Ebu ju belënsari Qdo enë qka e baj ketë bukës E dhe të ushimit Kur ju këthen të ena e mirë tata që ka mejtë prej mbetje se ku ka angre për ingamberi sëllëm dhe e lipë të pereqetin pra jo, e em, em, mbetura një ditë për ditëve ati ku kishon për ingamberi sëllëm se ka prejk për ingamberi sëllëm dhe shkone bujë shëtësori, bujë, shëtëso për ditë e ki angre, për sëse angre a kumështit një shka haram thë jo, jo thë qepën se duhe dhe hudrën pse thë imni unëgji Unë e foli me melache, rrimi me melache, në vjenë marrë për melache, në me më martë era, era hudër. Andaj për nga mësën bafon edhe e ndalojë që të vinë një është një gjamime me hudër. Pasaj e buha juve lënsari u urahatuve. Po ketë kishë qëtsim, shkaj i gje? Mështi vjerë pika, mështë rinë ndalë, ketë këto. Shumë për tëre nuk ishin ndalume. Forse penga mberë se selam im soja ta që mos taruën veçata e cila është obligative. Po, edhe pak, a us disa do pun janë janë për, si të thënë anzorë, të moralej, me shpirtërore. Përpër shembull, disa njerëz për shembull, unë kryj ta fardhin, edhe Allahu madhoshajtin, apo? Nuk shkon kështu pak. Zbukuroje pak. Jan dozëndë të cilat a e kam obligim? Se ki obligim? Disa njerëz kështu e thonë. Po jo, a e kam apo s'kam? Ka dhomo xho. Aja, kam oblikim, a se kam oblikim? Janë disa sejnë dhe nuk janë oblikim. Nuk janë oblikim. Por, janë zërbukurim. Oshimë më, më vesh mirë namazë. Mi vesh petë ka të matë mira. Nuk është oblikim. Nuk është oblikim. Po të ka hije mi vesh të eshatë matë mira. Të ka hije mi vesh të eshatë matë mira që ka i ki. Sigur përshemë për pykja e, e, e, e, e, e zakonqme që ka pahat për njerëzit e cilët janë, apo dëmbela, o gjohë? Huna namazet me pijame. Po shkon adolesh, lejohet të mbol me pijame. Po, a ja lejon muslimani vetes të mbol me pijame? Djet, si ditë, si ç çish çishëninat namaz. Palla mënos tash të më dall para njerëzve me pijame, apo ditën me ec. Shumë të mira këto pijamat. Po Allah isel, as janë për neve nuk dën. Apo po duhet mi kthisë edhe nga ato që ata kuptojnë e para Zotit. Ama hoğa tha bajke. Po ban, po nuk ka çështën çka bën edhe më bën. Pse? Se nuk du nuk duhet më ta leju pak ajo ajo morali dhe shpirti para Zotit më dal me pijame. Po s'ka hije. Andaj ti kupton radhëzën e sahabët nuk e kishin kuptuar veç ban ban. Çit si boje unë e baj. Çi si më boje se baj. A jo, po në kufi? Jo, mos ndajm kufi. Po t'largu më pak që të jemi më të sigurt. Që të jemi më ma, më të sigurt. Andaj jetar çka thon? Ka haram, ka me kruh, ka ko... Jetpëlqime. Po njeriu nëse ofrohet ka harami. Për shembull, më këron me kroxhë. Duhoni me kroxhë. Apo? Pavarësisht. Porse, në ditë të përditshme, kur ta afroshu, Zoti na rrit nga nga dukësia dhe nga nga delika. Na do këto ishin disa mësime të cilat i kanë bërënd jetarët në këtë atë kohë shumë edhe për mësimet si siç është edhe çështja se cilat ishin faktorët dhe ajo çka e ndihmoi të ngjavesë nëse alem ardha. Në Medine dhe të shohëm i sësipën nga beri sësillem e ndërtoj gjamin e i vazëroj i vazëroj ensarët dhe muhaqirët i familiarizoj e dhe të të shohëm i sësipën nga beri sësillem filloj me me dalë disa ekspedita e pasaj erdhe dhe beteja e bedrit pasaj dhe ndodhen Disa luftrat të mloja të muslimane të cilat janë me rënsi që dhe sëndarit i këtë parasysh, të studion ato, të imsona ato dhe se ka mësime të shumëta, kellë qëta do të i përmeni me lejnë e zoti Gjeli Gjelalu në dërësët e arme, e lusim Allahu të barëkjo vë tjala, që Allahu Gjeli Gjelalut në ban të edukuar me pengamberin tonë sallallahu alaihi sallem në banë Allahu të disiplinu me fejnë zotit Gjellit Gjellalu në mundëson Allahu me kuptue që që kam kuptue këta njërës dhe të mdoj njërët e njërës dhe partë pengamberit sallallahu alaihi sallem në mundëson Allahu Gjellit Gjellalu që t'i bashkojmë zemrat e muslimanve të unisojmë dhe të njësojmë në mesin e muslimanve امن صلى الله تبارك وتعالى تقترب ان قربان زوتي جل جلاله لا يمن الله به برات قبول تليق بتقيوت الله تايشليم ان وصي الله جل جلاله و الله تبارك وتعالى نمن سن رمضان يا ريد مشندت و بايمان ان وصي الله جل و الله تاي بوفنديم تمير ادي حال بوني الله بركون اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم